Истинната лоза Неделна беседа, държана от учителя на 14 юни 1925 г. Аз съм истинната лоза и отец ми е земеделецът. Евангелие от Йоанн 15 глава 1 стих В природата има три състояния, които засягат отблизо органическия живот. Под думата органическо всякога разбирам съзнателното, защото само съзнателното е органическо. Под думата съзнание в широк смисъл ние разбираме онова вътрешно единение, което съществува между частите на едно живо цяло. Следователно, в това отношение има два велики закона, които определят битието. Аз ги наричам Закон на Цялото и Закон на Частите. Закон на Безграничното и Закон на Граничното. Благото в света се определя от първия закон – Законът на Цялото. Ние наричаме това цяло Закон на Бога. Закон на любовта. Безграничното е първото проявление. Любовта, която се проявява и която всякога носи със себе си благо. Благото пък това е вечната хармония, която включва всички души. Следователно, този закон представлява пълнота на духовния живот и всяко зло е изключено от него. Втория закон е законът на частите, законът на душите, законът на индивидите в света. От втория закон, от закона на ограничението се раща злото. Как се е родило злото в света? Законът на цялото включва частите, но същевременно всяка част има закон за себе си. Когато частта иска да наложи на цялото своя закон, тогава се ражда греха в света. Когато един човек иска да накара Бога да мисли като него, това е престъпление. Този човек седи и си мисли за Господа. Защо Господ не мисли като мен? Сляп ли е? Не вижда ли, че аз страдам? Защо не ми вижда положението? Имам жена, деца? Това са ред разсъждения, чрез които хората искат да накарат Господа да мисли като тях, да ходи по техните щения, по техните своеволия. Такива и ред други глупости са минали и минават в умовете на хората, от хиляди и хиляди години и до сега. Всички тия глупости съществуват още от антивека, още от рождението на Адам и Ева. Още от тогава в мозъците на хората се родиха всички грехове и престъпления. Човек се заблуждава като мисли, че неговия закон е и Божий закон. Не е така. Когато дойдат страданията, те показват, че човек не е в съгласие с първия закон, с закона на цялото. Някой пита, Защо страдам? Защото не си в съгласие с първия закон, с Божия закон. Защо се радвам? Защото си в съгласие с Божия закон. Защо изгубих радостта си? Защото не си в съгласие с Божия закон? Защо придобих радостта си? Защото си в съгласие с Божия закон? Това е определението на тия два закона, които ще имате предвид. Сега ще се повърнем към трите състояния на човека в разбирането на тия два закона от него. Първото състояние, това са чувствата или материалния свят. Аз наричам хората на чувствата волевите хора в света. Те се занимават с близките неща, както умравките се занимават с прашинките, да ги принесат от едно място на друго. Виждате някъде един земеделец, който прехвърля пръста с ралото от едно място на друго. То е един волеви човек. Виждате един млад цигулар, който цял ден свири със своята цигулка. Той е един болеви човек. Той свири дрън, дрън. Виждате една млада мума, която свири на пияното. Дрън, дрън. Някой взел тъпана дрънка на него. Вие вземате четката, мажете стаите с нея. Жената вкъщи вземе тигана, нареже в него лука и го пържи на огъня. Това са все волеви хора, които работят, правят нещо с ръцете си. Онзи писател, който е седнал да пише с перото си, той е волеви човек. И той пърка кашата. Пише, пише, малко разтърси перото си, после пак го потопи, и продължава отново да пише. Така прави и жената, която готви вкъщи. Тури малко сол, но после опитва и вижда, че е пресолила яденето. Тори му малко водица. После пак сол и тъйна тата. Онзи, който пише, казва. Аз съм писател. Жената, която готви, казва. Добре аз пък съм готвачка. Каква разлика има между един писател и една готвачка? Писателят казва, ама, моето е идейно. Готвачката отговаря. Ако моето идейно не дойде, твоето идейно не може да се прояви. Ако моето идейно не се прояви в тигана, може ли да се прояви твоето идейно чрез перото? Следователно, първо ще се прояви идейното на тигана, и после ще се прояви идейното на перото. Онзи пък, който ме си хляба, казва: Аз съм на първо място. Може ли да се прояви идейното на перото? Може ли да се прояви идейното на тигана, докато не се прояви моето идейно на хляба? Хлябът казва. Онзи, който ме слуша, и тиганът му върви, и перото му върви, и всичко има. Сега вие ще запитате. Що от това, ако знаем всичкото и? Що от това? Там именно се раждат всичките нещастия, като мислите, че всички ви живот седи само в това да стоите пред тигана и да бъркате в него. Това е разбиране само на една девета част от живота. Представете си, че вие сте най-добрия готвач. След като сте готвили, готвили и сте се научили да готвите хубаво, какво сте придобили? Представете си, че утре вашето състояние си измени. Минете от една форма в друга, понеже човек не седи на едно положение, тогава вашето изкуство, готвачеството, няма да струва нито пет пари. Ами че колко струва онова усилие на гасеницата да направи своите челюсти, след като е преминала в пеперуда. Значи има друго нещо важно. Следователно, Волевият закон е закон на материята, аз го наричам почвените условия на живота. Това е животът на човека, който проучава материята, какви елементи има тя в състава си. Това са условия, за да се прояви човекът. Почвата е необходима за корените на нашия живот. Ние няма да кажем, че тигани не ни трябват, че хляб не ни трябва. Но тези неща трябва да дойдат последователно. Всички тия форми, които сега съществуват в живота, ги е заимствал от природата, понеже и самата природа готви. Не мислете, че природата няма тигани. Отлични тигани има тя. Ако отидете един ден да видите всичките нейни съсъди, с които тя готви, ще видите, че те са отлично направени, само че не са калаитисани, както съдовете, в които ние готвим. И после нейните тигани са тай чисти, че никога не става нужда да се измиват в такива умивалници, в каквито мием нашите. Идеално измиване има в природата, но не е такова като нашето. В тиганите на природата няма никакви нечистотии. После природата си приготовлява по особен начин един плод, една ябълка, груша или една череша. След това тя се и приготовлява и други плодове, такива именно, които се развиват в земята. Картофи, моркови и ред други. Всички тия приготовления са необходими. В природата има един вътрешен план. Този план обема целия органически живот, понеже в целокупността на целия органически живот може да се прояви Божественото съзнание. Божественото съзнание не може да се прояви в един пръст то не може да се прояви в едно око, не може да се прояви в един нос, не може да се прояви в една клетка. Божественото съзнание може да се прояви в целокопността на човешкия организъм. Целокопността на човешкия организъм пък е символ на общия божествен организъм. Следователно, всеки учен човек всеки духовен човек трябва да разглежда нещата общо и всестранно. Той не трябва да се отделя да мисли, че е най-важният човек. Той трябва да каже. Аз съм тъй важен, както са важни и всички други. Защо е така? Защото всичките части на Божественото са еднакво важни. Сега, за да поясня тази си мисъл, ще преведа една малка аналогия, от която да схванете съотношенията, които съществуват между всички неща. Тези съотношения са следните. Ако една голяма река се влее в Великият Тихи океан, какво ще му предаде? Тя все ще му предаде нещо, но няма да го направи много по-дълбок. Тя няма да го направи плавателен, тя няма да го направи по-красив, но все ще го измени в нещо. При всяко вливане на тази река в океана, той ще тежи повече. Да кажем, че той има известно количество милиони тежест, а сега ще тежи и с няколко килограма повече. Следователно, тази река е предала нещо на океана в тежест, в обем, направила е някакво вътрешно изменение в него. Може ли тази река да каже на океана така? Слушай, ти трябва да знаеш, че ако аз не се тебе, ще пресъкнеш. Ако не ме слушаш, ако не ходиш по моите закони, след време ще пресъкнеш. Вярно ли е това твърдение на реката? Не е вярно. Този океан няма да пресъхне. Има наистина известни отношения между океана и реката, но въпросът не седи тъй, както го представя реката. От океана излизат известни течения, тъй, че по-скоро океанът може да каже на реката. Ако аз не ти пращам от моите течения, ти по-скоро ще пресъхнеш. Тогава, може ли да намерите какво математическо съотношение има между океана и реката? Според законите на природата, в колко милиони години може да пресъхне Великия или Тихия океан и в колко години може да пресъхне една река, Голяма като Амазонка в Америка. Значи, нашия живот представлява малки рекички, които се вливат в божествения живот. Първото положение. Ако вашия живот се влее в божествения живот, какво му предаваме ние? Бог придобива ли нещо от нас? Не. Вливането на реките в големия океан означава опресняване водата на тия реки. Затова тия реки се вливат в океана и после чрез изпаряване отново се връщат на сушата. В този смисъл смъртта не е нищо друго, освен вливане на малките реки в великия океан на живота, за да се опреснят и после как да се върнат на земята. Това опресняване става чрез корените на живота. Христос казва Аз съм истинната лоза. То е реалното, видимото, осезаемото. С какви качества се отличава лозата? В лозата има две важни качества. В нея има известна гъвкавост, а от друга страна тя може да се увива и нависоко да се качва и по-низко да ходи. Тия две положения се срещат в нея. При каквито условия и да поставят лозата, и при най-богатите условия и при най-бедните условия, тя е готова да ги използва. В това отношение лозата има две естества. То и нейно естество, което е включено в погъстата материя, подобно ли е на това и естество, което е в порядката материя. То значи, вътрешното състояние на лозата в почвата долу в корените й, такова ли е каквото е състоянието на проявената лоза? Корените никога не могат да дадат плод. Следователно, хората, които са пуснали своите корени в живота, аз наричам болеви хора, хора на чувствата. Когато някой пита, защо трябва да страдам? Защо ми са чувствата? Аз му отговарям. Ако нямаш тия корени, нямаше да имаш възможност да живееш? Чувствата това са корените на твоя живот. Ще ги пуснеш долу, за да извлечеш сокове за по-висшия живот. Като правя тази аналогия, че човек трябва да мяза на лозата, трябва да има нейните качества да се увива и да се качва нагоре, да слиза и надолу. С това искам да ви обърна внимание. Да видите как расте тя, как се качва по дърветата. Тя чака ли да й помага някой? Не. Не чака да й помага никой. Тя като расте, пуща малки жилици, с които се обвива около близките предмети. Значи в нея има известна интелигентност, не чака никой да я услужва, а сама си помага. Христос прави една аналогия между тази лоза на земята и човека, който казва. Всяка добра лоза, която дава хубав, доброкачествен плод, господарят и я обрязва и тези пръчки, които не са плодни, ги отрязва и ги хвърля на страна, за да могат соковете от тях да минат към плодните пръчки и да ги засилят. Много хора умират по единствената причина, че са безплодни. Следователно, техните сокове в дадена епоха трябва да преминат в други, плодни хора и да ги засилят. Тъй, че този закон за лозата е общ и за човека. Соковете от почвата трябва да минат от лошите в добрите пръчки. Ето защо човек умира. Много лоши хора трябва да станат жертва за добрите хора. В края на краищата на Земята ще останат само добрите хора. Такъв е законът и тъй ще бъде. И сега цялата съвременна наука ни показва, че всички от тези вредни, месоядни, граматни, ужасни животни на миналите епохи постепенно са изчезнали. И от тях са останали най-благородните, най-малките същества. И между хората ще бъде същия закон. И между верующите ще бъде същия закон. У нези хора, които са искали смеч да се налагат на другите, да ги подчиняват на себе си, няма да останат. Те постъпват като турците, които казват. Който не се подчини на Аллах долу главата. Така и Моисей е налагал своето учение. Той казвал, Който не се подчини на Бога долу главата. Да се изколят всички мъже, за да не развръщават, а да се остави само добитъкът, само красивите жени и красивите муми, които могат да раждат. И сега Нозина, които отчитат Стария Завет, казват, така казал Господ чрез Моисей. Много добре. Но когато аз изпратя един свой слуга да изтегли хиляда златни лева от банката в мое име, а той изтегли сто хиляди лева, тогава къде е истината? Бог ли е казал така? Тъй, че когато Бог каза на Моисей да каже на евреите – да изгонят злото от себе си и да отидат в Ханаанската земя. Той не разбра Божия закон. Да се върнем към второто положение, където имаме тъй наречения образния човек, словесния или разумния човек, човекът, който мисли. Човек, за да говори, за да може да изкаже едно разумно слово, трябва да мисли. Затова разумният живот на хората се изказва чрез устата. Той се изказва още и чрез лицето. Образите всякога са носители на речта. Където има образ, има и реч. Където няма образ, няма и реч. Някои ще възразят на това. Но, вижте, онзи момък, който като срещне някоя красива мома, започва да пише. Образите в него започват да текат. Поезия се ражда. И а покажете на този момък един умрял кон, който се разлага, в когото няма никаква красива форма. Вижте, ще пише ли той? Не. Той ще затикне носа си, ще се отдалечи и ще каже... Нищо не мога да пиша. Следователно, образите са съзнателно нещо. Образи аз наричам разумния живот, който трябва да се прояви чрез нашата реч, чрез нашата уста. Образите, това са животът на пръчките, образния живот, който постепенно израства. Те се обрязват и дават плод. Че наистина образния живот и е животът на пръчките се вижда по това, че само след като окажеш една сладка дума на човека, той дава плод. Направете едно добро, комуто и да е. кажете му една сладка дума. И този човек ще ви нагости добре, ще ви приеме в дума си, плод има вече. И тъй, образният език е необходим. Човек трябва да се стреми към него. Като казвам, че човек трябва да говори образно, подразбирам, че трябва да говори разумно. Не трябва да се подчинявате на унези горчиви чувства, които се пораждат във вашия живот. Те са корените на живота ви. Някой път вие сте неразположени, гневни. Гневът е сила, която принадлежи към корените. Какво трябва да правите с него? Като корени вие трябва да го пращате надолу, а вие го пращате нагоре и с това се е подпушвате. Вие като пращате гнева нагоре в една по среда, там става експлозия и избухване. Някой казва защо трябва да се гневи? Не питай защо е дошъл гнева, но не го пускай нагоре. Гневът е сила, която трябва да се пусне надолу. Той казва Аз съм един слуга, изпратен съм и вие ще ми покажете на къде трябва да вървя. От чисто психологическо гледище всяко гневно състояние показва, че в живота на човека има известни препятствия. Всяко движение, което се спира, създава топлина. Същото нещо е и у човека. Ако в него има едно силно движение и някой го спре, образува се топлина, която се изявява в дня. Гневът е една неестествена топлина, която се развива в човека. И тогава ние питаме какво трябва да правим. Праволинейните движения трябва да се привърнат в криволинейни. Следователно, в човека има три кръга. Във волевия човек всички движения трябва да отиват към центъра на Земята. Всички тези материи, всички тези сили трябва да се пращат надолу в нашето естество. Във втория закон, който включва любовта, образния език, разумното в човека, всички тия сили трябва да се пращат към клонищата, към сърцето на човека. От това гледище, като казва Христос, че аз съм истинната луза, какво подразбирате вие? Под думите, «Аз съм истинната луза» Христос подразбира – в мен е истинският живот. Всеки човек, който иска да живее един щастлив, разумен живот, трябва да познава тия закони. Христос казва Аз съм истинната лоза и ако не пребъдвате върху тази лоза, нямате живот в себе си. То значи, ако не възприемете този живот, Нищо не можете да направите. Сега, дали вие познавате Христа или не, това е безразлично. Вие еднакво трябва да се подчинявате на тия закони. Защо? Допуснете, че аз съм сляп. Щом така, необходима ли ми е светлината и топлината на слънцето? За мен слънчевата топлина и светлина е тъй необходима, както и за този, който вижда. Тази светлина не е нужна само за очите, тя е необходима и за целият човек. Ето защо и у нези хора, които нищо не знаят за Христа, както и тези, които познават Христа, еднакво трябва да се подчиняват на Неговите закони. Аз не вземам Думата Христос в този смисъл, както хората го разбират, но като един велик вътрешен принцип, който прониква цялото битие. В този случай ние чувстваме, че има интелигентност, която работи вътре в нас. Някой път искаш да те обича някой да ти каже някоя хубава, насърчителна дума. Това е много естествено. Ти търсиш божествения лъч да те озари. Някой казва Аз не искам да знае за хората. Това е човешкото щеславие. Ами, за какво искаш да знаеш? Някой казва Да напуснем света. Да напуснете света това не значи, че трябва да напуснете хората. Подумата думата свят Писанието разбира у нези прегодни форми, които ни заблуждават, които хората са създали в света, но на които животът е кратковременен. Допуснете следното изяснение. Влизате в една кръчма и кръчмарят ви дава една чаша ракия. Той ви казва. Вземете тази чаша ракия, тя ще ви даде сила, тя ще ви направи и човек. Вие изпивате и ви става приятно. След това вземете втора, трета, четвърта, пета чаша и започнете неговото учение. След няколко години вашия организъм съвсем ще се разнебити. Крачмарият не ви е казал истината. Ракията не е храна. Тя е човешко изобретение. Следователно, има много идеи като ракията, които са опивателни. Той, което приспива човешките души, той, което приспива човешките умове, той, което приспива човешката воля да не върши волята Божия и да не може да възприема възвишеното и благородното в живота, това е онзи кръчмар с чашката. Всеки един от вас има по един вътрешен крачмар, който е опасен във всяко отношение. И всеки един от вас може да опита този крачмар. Кажете си, че искате да направите едно добро дело, че искате да услужите някому. Ще видите какво ще ви каже този крачмар. Той ще ви каже. Много хубаво мислиш да направиш но, чакай малко, ела днес да устроим едно богато угощение за това, което мислиш да вършиш, че след това ще го направиш. Ти направиш едно такова угощение и започваш после да разсъждаваш, като онзи циганин, който носи от града една кошница с яйца за прода. Като си вървял из пътя, пресмятал колко яйца имал, Поколко ще ги продаде, колко ще спечели от тях. Като видял, че много ще спечели, зарадвал се, подскочил, изтървал кошницата с яйцата, щупил всичките и останал и без тях. Докато се надявал, че ще стане много богат човек, той останал без всякаква стотинка. Така и ние. По този начин ние унищожаваме божественото и възвишеното в нас. Само с една дума човек може да унищожи божественото в себе си. Някой път той се разгордее и каже някому, Ти знаеш ли кой съм аз? Не е гря, ако кажеш, Ти знаеш ли кой съм аз? Но моралът седи в следното. Излиза един богат търговец с коня си на разходка в гората. Напълва дисагите си с злато и скъпоценности. Пред него минава с каруцата си един беден хилър човек. Богатия, като го вижда, казва му: Ти знаеш ли кой съм аз? Как смееш да минаваш през пътя ми с твоята каруца? Знаеш ли, че може да ме нападнат някой и да ми вземат дисагите с парите? Слиза от коня си и го набива добре. Още един път, като видиш юнак като мене, да не му се изпречваш на пътя. Бедният човек му отговори. Господ, здраве да ти дава. Търговецът продължава нагоре в планината пътя си, но изкача среща му един разбойник, който очул за дисагите с злато, Насочва насреща му пистолет и казва Дай сам скоро дисагите с златото, събуй обущата си, дай всичко, което носи със себе си, защото иначе виждаш ли този пистолет, няма да ми изпекнеш. Обира го напълно и след това го пита Какво мислиш за мене? Не храни майко си, багабонтин си, обраме. Какво ще нося на децата си и на жена си? Той го сваля на земята и го налага добре. След това пак го пита. ми сега какво мислиш за мене? Много добър, отличен човек си, братко. Вземи си сега дисагите и си върви. Но още знаеш друг път, като срещнеш такива бедни хора по пътя си, да не ги пиеш е, което върши великото в света. Има една божествена правда в света, която е много точна. И според която всяко насилие, което извършим в света, ще ни се върне отгоре. Тогава аз питам, как трябваше да схване тази работа този богат търговец? Той, като настигна бедния човек по пътя си, трябваше да му каже Чакай, братко, аз от дълго време те търся. Тези пари, и тези скъпоценности в дисагите ми, този хляб в турбата ми е за теб. Тебе търся аз. Заповядай, седни да си поприказваме малко и да си похапнем. Няма защо да чакам да ме снемат от коня и да ме налагат на земята. Такъв е законът. Богатия човек трябва да каже «Братко, вземи всичко, каквото имам. Аз искам от сега нататък да ми бъде леко на душата. До сега, като имах, постоянно треперех за живота си, а от сега нататък искам да бъда свободен. Ти ще вземеш моите грижи». При такава една постъпка Богатия не може да бъде бит от никого. Ние сме бити в света. Защо сме бити? Защото не изпълняваме волята Божия. Не изпълняваме Божия закон. Третото състояние е символическо. То се отнася до висшия чисто разумния живот на човека. Тое е състоянието на символическия език, в който грехът е почти изключен. Например, образът на една жена може да ви съблъзни. Образът на един мъж може да ви съблъзни. Много образи могат да ви съблъзнят, но един геометрически триъгълник, един геометрически квадрат, един геометрически петъгълник не могат да ви съблъзнят. Един геометрически кръг може ли да ви съблъзни? Не може. Една символическа единица, с която математиците смятат, не може да ви съблъзни, защото в нея, както и във всички геометрически форми, се излива чистата мисъл. Следователно, когато човек дойде до третото състояние, когато иска да се избави от света, от неговото влияние, той трябва да почне да изучава символическия език на природата. Той е чистото, възвишеното, божественото. Или казано на друг език, човек ще влезе в онази божествена светлина, която ще озари душата му. Тогава отношенията, които съществуват между хората, ще бъдат ясни. Важното положение, което съществува в света, при условията на сегашното ни развитие е това, дето Христос казва. Аз съм истинната луза. Ние не успяваме всякога в живота си, защото избираме методи, които не съответстват на нашето сегашно развитие. Сега ще ви приведа една аналогия, един разказ. Някой си древен съдия, наречен Хари-Хамзи-Бенами, осъжда двама учени дворцови хора, престъпници, осъжда ги на смъртно наказание. Но понеже в тази държава не съществувало смъртно наказание, той ги осъжда на следното доживот наказание. Да се движат тия двама души заедно в своя живот, без да се спират никъде, защото според тамошните закони не могло да се затварят хората в затвори. На единят престъпник било определено да носи на гърба си 100 кг жито, без да го сваля, а на другия било определено да носи на главата си една въшка, без да я сваля. Повикват двамата престъпници и им прочитат присъдата, като ги оставят свободни всеки да си избере което иска от двете наказания. По ученият, по умният си избира по-лекото наказание, а именно да носи на главата си пъшката, без да я свали до края на живота си. За втория вече нямало избор. За него останало да носи житото на гърба си, което наказание му се видяло доста тежко. Първият, който избрал въжката като по-леко наказание, се приснял на втория. Тръгнали да вървят заедно, такова било наказанието им. Този, който носил чувала, постоянно се молил на Бога. Господи, аз съзнавам, че направих едно престъпление, но моля ти се. Покажи ми един начин, как да си облегча положението, много е тежък чувалът с 100 кг жито на гърба ми. В присъдата обаче е имало едно облегчение. В този смисъл, те ще могат да се освободят един ден от наказанието си, ако се явят хора, които да поискат техния товар. По никакъв друг начин не могат да се освободят от товара си. Той все продължавал да се моли на Господа да го освободи от товарам. му. Молил се на Бога и казвал Господи, помогни ми. Обещавам да ти служа от всичкото си сърце. Не се минава много време, Господ изпраща един човек, който го запитва. Какво носиш този чувал? Жито. Дай ми тогава от твоето жито един килограм да го посея. Той бръква в чувала си и му дава един килограм. Потърва си малко и благодари на Господа. Този човек се обръща към другия пътник и го запитва. Ами ти какво носиш? Въшка. А не ми трябват въшки. Вървят по-нататък и тето минават се ще се спре някой човек да ги запита какво носят. И когато чуят, че първия носи чувал са жито, поискват от него по един килограм. Като запитват втория какво носи и чуят, че носи въшка, отстраняват се с думите. Не ни трябват въшки. Така продължава ли те да вървят две-три години и в това време, Очитото на първия останали само 30 килограма, а въшките на главата на втория се увеличавали от ден на ден все повече и повече и в което и село и да влизали, никъде не го приемали. Очитото обаче всеки се е силил да си вземе по-малко, така че товарът на този човек всеки ден улеквал. А за другия казвали – въшки има той. Не го приемайте. Въжката – това е крайното материалистическо схващане за живот. Въжката – това е грехът, който хората носят. Всеки иска да живее охолен живот, да по какъвто и начин да е. Всеки казва – да ям и да пия, това е смисълът на живота. Не Вършката представлява материалистическия живот, а чувала – това е духовния живот. Всички добри хора, всички свети хора, всички носят тези чували, носят своите благословения. И този, който избира по лекия път, избира всъщност най-опасния път. Да носиш една вършка 100 години – това е най-опасното нещо. Благословение е да носиш един чувал от 100 кг жито. То ще те запознае с всички хора. И тъй Христос казва: Аз съм истинната луза, и всяка пръчка, която не пребъдва на мене, отрязва се то значи, че тази лужа ще се подложи на известно обрязване и обработване. Ако не пребъдвате на мене, това подразбира, че човешкото трябва да пребъдва на Божественото. Ако сегашният ни живот не е тясно свързан с Божествения, ако всеки ден нямаме и съзнание да извършваме волята Божия, Както он си, който носи житото на гърба си, а носи монази въшка, искаме с нея да се отървем лесно. на крив път сме тогава. Някой казва, ние не носим въшки. Ами когато си неразположен, какво показва твоето неразположение? Всяко неразположение е въшката. Онзи, който носи въшката, ще го видиш постоянно, и гимнастика. Чеше се от тук, от там. Онзи пък, който няма въшки, държи си ръцете нагоре. Свободен е. Та духовно отношение ще разсъждавате правилно и ще бъдете разумни. Щом вземете да се чешете, ще снемете въшката от главата си, и ще турите чувала със житото на гърба си? Там е спасението. Аз съм истинската лоза, а отец ми е земеделецът. Когато в нас се яви това великото, хубавото желание да служим на Бога от любов и без страх, това е Божественото. Когато ние почнем да служим на Бога разумно, разумно да изпълняваме Божия закон, това говори, че в нас е събудено вече Божественото. Мнозина от вас казват «Ние сме служили на Бога». В служенето на Бога има различие. В природата няма еднообразие, в нея съществува вечно разнообразие. Като четете Словото Божие, всеки ден ще го разбирате по различен начин. Има някои, които са чели Словото Божие и сега пак го четат и ми казват: Едно нещо разбрахме от него, че колкото повече го четем, всеки ден откриваме по нещо ново в него. Защо е така? Защото Словото Божие е живо. В природата също така има един вечен растеж. Словото Божие е вътре в нас. Ние всеки ден се променяме в нашите схващания. Тези схващания също са вътре в нас. Тази лоза, то е Словото Божие, трябва да бъде плод. Кои са плодовете на духа? Писанието казва Плот на духа е любовта. Първият плод, който човек трябва да възприеме, е любовта. Когато човек влезе в света на чувствата, т.е. в материалния свят, ще се създаде известна промяна. Каква трябва да бъде тази промяна? Материята ще почне да се организира. Когато този плод влезе в нашия живот, душевен живот, той ще роди красотата. Когато този плод влезе в нашия ум, той ще създаде онова велико желание в нас да изгоним съвършенно лъжата. Ние трябва да разсъждаваме правилно. Човек може да събира хората без да се събира. Може да сте събрани на едно място, без да сте събрани. Може да има умножение, без да се умножават хората. Може да има деление, без да се делят хората. Може да има изваждане, без да се изваждат хората. Всички процеси, които стават вътре в нас, трябва да бъдат реални. Ти казваш аз ще направя това или онова. Казваш, но не го направиш. Направи го. Не го ли направиш? Това е събиране, без да е станало някакво събиране. Когато някой човек тори чувала на гърба си и почне да се моли и да дава, този човек аз наричам добрият човек. Ти имаш теже скръп. Мъчно ти е нещо. Ще даваш от чувала си. Господ казва. Излез. Ама аз не съм разположен. Излез този ден вън и дай от чувала си. Не излезеш ли? Този чувал ще те смъкне долу. Аз съм истинната луза, казва Христос. Истинската лоза не седи отвътре, а отвън. Тя трябва да се пече на Божественото слънце. И тъй. Имате три състояния. Вие трябва да упражнявате вашата воля, да обработвате вашия живот. Не задържайте повече материални блага, отколкото ви трябват. Някой казва. Нас не ни трябват материални блага. Не. Това е крива философия. Значи другите братия да работят за вас материално, а вие да седите на готов. Така казва и вълкът. Аз не ям трева. Трева не яде, но месо яде. Кое е по-умно? Трева ли да се яде или месо да се яде? Овцата е полна от вълка. Ние казваме, не ни трябва материалното. Не ни трябва, но щом ни дадат материално, веднага го туриме в чоба си. Всичко в живота е чисто. Ще работиш с труд и постоянство и ще знаеш, че всичко, което си извършил, изработил си го сам и с това си изпълнил волята Божия. Всички трябва да работим за Бога в света. Да кажем, че някой от вас е чиновник в банката. Ще кажеш. Господи, понеже ти установи тази държава и всяка власт е твоя, а в тази държава аз съм чиновник, аз ти благодаря, че ме остави на тази работа да ти служа. Какво искаш да направя днес? Ами че всеки от вас може да направи едно малко добро. Да кажем, че някому не идва на ум как да реши известна задача. След като свърши своята работа, изжди ви половин час ради него. Друг пример. Ти си господарка в една къща, искаш да направиш някое добро. Моли се на Бога, казваш, Господи. Покажи ми какво да направя днес за те. Тази господарка има една слугиня в къщи, но този ден слугинята не може да свърши сама работата си. Нека господарката й помогне. Нека й покаже как да свърши по-скоро работата си. След като й помогне, той, което е направила за нея, нека не го тури на сметката на слугинята. Нека и даде повече, да я поощри в работата. А сега ние се чудим какво да направим за Господа. Искаме с един замах да поправим света, с един замах да станем добри. Такъв закон не съществува. Ако съществуваше такъв закон, ние нямаше какво да очакваме. С един замах щяхме да станем добри. Ако това нещо можеше да стане с един замах, Господ би казал само две думи и всичко щеше да се измени. Път ние не сме и най-лошите хора в света. Лошото е една капка в океана. Извън земята всички са добри. Чудни са хората като казват. Как Господ не поправи света? Он и в болницата казва Господ ще поправи света. Света вън от болницата е поправен и вие, които сте в болницата, ще се поправите. Аз не се запитвам кога ще се поправи света, но питам кога вие ще излезете от болницата. Кога вие ще излезете от този свят, от земята и ще отидете в обетованата земя, където хората са здрави. Кои са здравите хора? Които живеят в добродетелите, които носят чувал жито. А тези, които носят въжки и пари в дисаките, които чакат да ги пият, не са от много умните хора. Тие хора носят тояги и да пият всеки беден по улицата. Аз съм истинната лоза. Това е положението, което всеки един духовен човек трябва да схване в себе си. Няма какво да се реформират болниците. Сега всички хора, които са в болниците, искам да излязат от там час по-скоро, но за това трябва да им се слугува. На един от тях гръбначният стълб е парализиран, на други е и друго нещо. Какво ще се прави с тия хора? Може ли да се създава закон за болницата? Служители трябват на тия хора. Закон може да съществува за здравите, за умните хора. И следователно, изпълнението на законите в света трябва да става само от духовните хора. Само те могат да ги изпълняват. Хората на света не могат да изпълняват законите. Аз мога да изпълня закона без стражари. Няма защо да ме пият, да чакам да ме съдят. Някои чакат съдът да им наложи това или онова. Аз мога да съдя по-добре. Аз мога да нося 100 кг жито на гърба си. Няма какво да чакам да ме товарят други. Всеки човек сам трябва да приложи закона. И тогава аз прилагам следния морал. Някой път казвам, че и аз правя погрешки. Вие казвате, А, и учителя прави погрешки. Знаете ли какви са моите погрешки? Седи някъде, виждам, че едно бедно момиченце си има 100 лева. Един напаш се приближава и иска да му вземе парите. Според закона, на който служа, аз не му казвам с думи Не убирай това момиченце. Смисълта си само му казвам Не обирай това момиченце. Той казва И на мене ми трябват пари. Втори път му кажа, трети път му кажа, но той ги взема. Това малко момиченце започва да работи, да изкара тия пари. Веднъж аз видях това престъпление. Аз съм вече съучастник и трябва да изправя престъплението. Длъжен съм вече да платя вместо него. Тогава аз казвам на момиченцето. Вземи тези 100 лева, този който го и все е мой другар. Така и всеки от вас е длъжен да изправи престъплението на този, когато е видял, че го върши. Казва Христос. Аз съм истинната лоза. Всяка една пръчка така трябва да се насъди в вечната добродетел, че да могат добродетелите на Божията любов, на Божията мъдрост, истина и правда да минат от лозата в нас, и да просветнат делата ни пред чаловеците. Тогава вашия живот ще стане красив, ще дойде Божията радост в нас. Към това трябва да се стремим. Това е целта на нашия живот. Скърбите това са само един метод. Скръбта всякога показва, че си изгубил нещо. Не е лошо човек да скърби. Скръбта всякога те потиква да намериш загубеното. Щом го намериш, ти си радостен. Ето защо всеки трябва да се присъди на тази лоза да бъде обрязан и да даде плод. Да разбира законите на великата Божия любов. Само така ще дойде в нас закона на вътрешния мир. Този мир няма да го чакате да дойде отвън, той още сега може да дойде. Още днес ще дойде този мир. Сега, като излезете от събранието, желая да видя всеки едно от вас с чувал на гърба. Аз като изляза гледам хората, носят ли чували на гърба си или не. Аз съм истинната лоза и Отец ми е земеделецът. Христос, това е любовта, която се е проявила в света. Отец, това е великото, възвишеното, разумното, което е изпратило тази любов в света. Ние, това сме плодът на възвишеното. Следователно, Плудът трябва да носи качествата на духа в себе си. Беседа, държана от учители на 14 юни 1925 г. в София.